Отже, в міру сил, як кажуть, сам я фотографую. Симось Федом, якого сам зробив, бо був у трудовій колонії імені Дзержинського і ріс під орудою самого Макаренка Антона Семеновича. Володимирові здавалось, якщо Яшу не зупинити, то заговорить його до смерті. Як на Наумовичу, ви вже ж маєте досвід у написанні звітів з пленумів, активів, зборів. У такий спосіб перервав досвідченого журналіста – хоча вже добре знав про це, бо перегорнув не одну підшивку і обласної, і столичної газет. Це називається риторичним питанням. Володин колега звичайним рухом поправив величезні окуляри в роговій коричневій оправі. Чого Яша тільки не писав? Ви хіба не чули анекдота? Про війну та мир і Яшу Гармидера. Ні, не чув. Яша так блиснув з-під величезних окулярів на капусту, Немов той був спровинений у чомусь. Якось подзвонили з одного шанованого столичного видавництва. «Якове, Наумовичу, є думка доручити вам написати роман про сучасність у стилі війни і миру Льва Толстого?» Яшу пропозиція не збентежила. Він поставив після сердечної дяки видавцям два запитання. «Наскільки друкованих аркушів повинен бути роман?» І які, шановане видавництво, виставляє терміни? Не чули? Про вас чималенько розповідали по брехеньок чи брехачок ще в Києві. «При дебенції і прибадашок», – додав герой анекдотів, задоволено повівши плескуватим носом. Правду кажучи, про новітній роман у стилі війни і миру не чував. «Ще почуєте», – пообіцяв той і картинно показав на старенького пікапчика з щовганими скатами. Певно, під бомбардуванням і під арт-обстрілами побував латаний-перелатаний. Похмурий шофер в'яло кивнув на привітання і довго жижикав стартером, потім крутив ручкою. Коли машина нарешті завелася, він спокійно сів за кермо і на розпитування цікавих кореспондентів відповідав односкладно – Угу чи ні. Навіть Яша не міг розворушити мовчуна водія. Їхали весело. Машина перехняблювалася то в один, то в другий бік. Ходором ходила. Кореспонденти хапалися за що попало, аби не нагріти лоби. Підстрибували на вибоях. А Яша ухитрявся ще й історійки всілякі розповідати молодому газетяреві. Не в Забарі показалась і Новоселиця. Начальник політвідділу МТС зустрів представників преси привітно, люб'язно показав господарство станції, що розмістилося в садибі колишнього багатого німецького колоніста. Садиба, конюшні, корівні, кузня, навіси для сільгосптехніки були добротними кам'яницями, збудованими вмілими руками і на довгі роки. МТСівці трохи переобладнали кам'яниці, влаштувавши в корівнях та конюшнях, хоча і не на рівні сучасної техніки, але ж більш-менш пристойні майстерні. Скрізь вирувало, нуртувало, пінилося життя, особливо в кузні. Замазючені ремонтники робили, як висловився начальник політвідділу МТС, дива дивні. Гуртом змощували, змантачували, любовно зліплювали. Уміло згапличували, фантастично стілювали, професіонально сточували із ржавого брухту машину, яку тільки після тих велетенських спільних зусиль можна було пустити в поле під назвою «трактор». Кіота мертва купа холодного залізного брухту в умілих руках починала пихтіти, торохтіти, інфарктно чмихати під захоплені вигуки ремонтників і врешті рушала – бо в неї вдихнули живу душу. І кожен причетний, ба навіть не причетний до народження ще однієї машини, радів по-дитячому, бігав за трактором, якого прокатували по двору, як колись бігала дітла Шня, та й сам Володька по вигону за дивом небаченим Фордзоном. Ті повоєнні старенькі трактори, Надіслані з Алмати чи Фрунзе, Уралу чи Саратова, як неоціненна допомога пораненим українським землям, недовго орали. Часто виходили зі строю, а запчастин, як відомо, катма. От і ліпили з трьох стареньких хатезе одного. Трактор відправляли в один з молодих колгоспів, що тільки-но прокльовувалися в цьому степовому краї. Розколихували віками в тишу, розбурхували людські душі. І той трактор сприяв народженню найкоштовнішого дива людства хліба. Про це небуденно говорив секретар партійної організації МТС у своїй звітній доповіді. Фронтовик механік, котрий кілька разів вибачався, був перше доручили комуністи вести їх, організовувати, мобілізовувати. Говорили й комуністи, що виступали. Вони, як і спеціальний кореспондент обласної газети Володимир Капуста, ще не змінили гімнастерок і галіфе на цивільні костюми, доношували фронтові шинелі, куфайки. Говорили комуністи про наболіле. Скруту з продуктами, житлом, дровами. А спеціальні кореспонденти крутилися-вертілися, наче хто повтикав у їхні стільці цвяхи гострим вгору. Натякали секретареві партійної організації, начальнику відділу. Люд гомоніва вже ж про важливе. Але чомусь ніхто нічого не говорив про внутріпартійну діяльність у колективі МТС.